Hej allihopa! Tjena! Kommer ni ihåg hur vi började hela den här podcasten? Oh, Första fyra Dragskandalen hette avsnittet. Ja, ah, men avsnittet, ja. Okay. ja ah, jo, det, just det, det kom jag ja. Det kommer jag. Nu har det gått, vad har det gått? Två veckor, eller två månader sedan. Ja, lite mer nästan, Ja. Men i alla fall, nu har de här ungdomarna som har rånat ett antal offer ställts till rätta. Och de fick en massa... År i fängelse och kvinnan som um, var ledande i hela ligan, hon fick mm. ett år på ungdomsanstalt eftersom hon var under 18 när brottet byggts. Men hade de ju, du var fel på den här killen som satt och grek i sydsvenskan va? Ja, de tog upp ett annat fall också, eller ett år för till i Lomma var det? Mm, Okej. Okay. Alltså ja, det är. Men. Det är lite tråkigt för de andra som bara hängt på Som fick de tunga straffen Så du menar att hon, den här kvinnan under 18 Det är hon som har varit the mastermind Ja, the master de säger genius. det att Hon var lockbetet och ja, det var så det är det man skulle göra Man skulle brott innan man var 18 Ja, jag vet, varför passar man inte på där hade man, man kunnat avtjäna det här året i ungdomsvård Så länge man har pengar där Eller äh, bytet safe <laughs> så det, då kan jag ha lätt kunnat avverka Att jag på ungdomsanstalt Och sen leva <laughs> lopparna så, så jävla snitt, är man bara innan 18 Så var Magnus Aronan och hela värdet Kommer <laughs> iväg med 3,5 miljoner Och sen så bara är Fan är vi ett år på ungdomsanstalt Nej, nu kommer vi ut <laughs> 1,5 var Sen sticker vi Okej, det har varit Valborg i helgen som har gått. Hur firar ni Valborg, grabbar? Jag arbetade faktiskt. Du arbetade. Och eh, jag ville passa på att se en annan grej. För att mm. när man bor här nere i de södra delarna av Sverige, när man har besökt Malmö, så är det ganska populärt att eh, man åker till Lund. Det är väl typ Lund och Uppsala som har de här... Eh, ja galna firandena. Universitetsstäderna har väl ja, det nästa fiendet. Det är väl något studentikast över att fira Valborg. Ja, det är väl det. Eh, och i Lund var det alltså 24, eh, 25 000 pers som samlades i Satsparken. Eh, vilket en, typ mimre, något... en, en hyfsat lyckad hullsfredsfestival. Ja, ja precis. Fast utan några artister, så att säga. Ja. Det är som det är med. Kiss, alltså i storlek, besök. det är antal besökare jag, jag Ja, jo, Ja, precis, jag förstår det. Men det med kisset och utan uh, musiken. <laughs> uh, vad heter det? Nej, så att det var ju rekord där. Jag så mycket folk in. Men vet ni vad det här kostar Lunds kommun? Nej. Mm. Klickan. Mm. Uh, en kvalificerad gissning. Många är en gissning. Uh, uh, en halv miljon. <laughs> Exakt. Det kostar mm. en halv miljon att städa och Och uh, rensa upp i den här parken. Och då det då bara städandet. Är... Sen så kostar polisinsatserna ganska mycket också. Ja, men eh, jo, det är sant. Men det, Lunds kommun behöver inte stå för dem själva. Så att säga. Alltså det är ju... Det går ju inte igenom kommunkostnaden. All, all det gör inte det. <skratt> Nej, det är samma sak som med fotbollen. När ah, okay. man har den så behöver inte de betala all polis. De får betala för den polisen som är inne på arenan. Men eh, utanför så behöver man inte alltid betala. Alltså ja, det är... Annars hade det blivit jävligt dyrt. Men i alla fall eh, Jag tror att man får betala en viss del av det hela i alla fall Men eh, det de snackade om Alltså det var jättemånga som hade ställt upp Frivilligt i gå och och sånt mm. Så annars hade det kostat bra mycket mer Menar de ja. Jag fattar inte hur för att nu, Det är så, här, ah, låt dem ha sin fest Och um, det är ett jäkla supande ja. Man får inte ha glasflaskor däremot Det är typ det enda men egentligen så bryr, det är det ju ett lagbrott För du får inte dricka på plats i Sverige för utan på Valborg Tydligen då, i Lund uh, Jag fattar inte hur uh, Hur de låter en, Alltså hur, hur kan det här på fot skrivas <laughs> Hur får det här fortsätta År efter år Jag ska skriva en insändare Men eh, parkering i allmänhet Handlar väl om att supa rätt mycket det inte det? Alltså även om det inte är Valborg. Jag menar det är inte bara under Valborg som man ser mellan fingrarna mellan fingrarna <laughs> när det gäller, gäller supande på 50 så, plats. Men det är ju bara på Valborg som det kostar en halv miljon också. Jag har svårt jo. att, se, jag har svårt att, se att man, säga att man ser mellan fingrarna när det sitter 25 000 pass. Det är okej okay om man om liksom, som All, är... Ja men om man, om man slår ut över... Uh... Hela sommaren så är det nog mer än 25 000 personer som sitter i, låt oss säga, Folkets park och dricker. Det är bara att man har koncentrerat i en fulla kort, kort liten period. De blir inte så fulla. Ja, man slår, det... Upp, det, slår ut det också. Så Nej, mycket att de har druckit hela fortfarande. sommaren, då blir de jättepackade på en dag istället. Ja, men vadå? Det är inte, som att, det är inte så <laughs> ja, ja. att alla samlas där så sitter ingen resten av året i stadsparken i Lund. Nej, det är sant ja, Precis. Det är ganska dött på sommaren Ja, i och för sig Men ändå, det, ändå. Tänk, det, det där är ju skattepengar Jag tänkte, de som sitter där och dricker, de betalar ingen skatt jag Det är, är alldeles så att stoppa Det är så stort, så att ja. vi kan inte göra någonting åt Jo, det är i och för sig sant Men vad fan, nej, jag, tyck, jag tycker inte riktigt det är okej okay. Man ska vara helt ärlig Men tänk dig om de skulle typ, sänka skulle parken på den här eller vänster mm. tänk, då, då har de ju 25 000 måste, som, De måste de Vad är bara de gärna? Polisen ja, men i Lund att... ville väl hänga in det Och ta inträde Ja och vi De, de ville höja polisinsatserna Med tre dubblar eller vad det var Till nästa år ja, Polisen vill ju göra det och ja. vi vet vad polisen vi göra. De ville hänga in det Ta inträde Och sen så ville de ju kolla Så att ingen annan finns alkohol in mm. Och då känner jag så här: Vad fan ska du göra i parken då Då har du tagit bort hela grejen Då kan du lyckas bara ställa en massa poliser i parken och säga nej, här dyker ingen liksom ja. jag, jag tror ändå att de är relativt nöjda med, som det är just nu för att nu kan de ha kontroll för de vet att det är det området som gäller skulle de stänga parken så skulle de här sprida ut sig i Lund ja. Jo, det, det är ju det, det, är det. det så sen, alltså det går väl hyfsat lugnt till än om det fyller liksom en tjej som blev våldtagen ja det är, ju, det är ju jäkligt hemskt men samtidigt det händer väl i princip varje lördag då någonstans i Jo, det i Skogu, är ju... Så, ja, så. Asså, det är är inte mycket värre än... Det är eller fortfarande jävligt låga siffror. Ja, med tanke på hur mycket människor det är jo, så precis. koncentrerat. Men alltså, jag, jag tycker det fortfarande är... Det, det är ju sjukt egentligen. Alltså, varför, varför... Hur börjar det här från början? Okej, okay, ja men det är klart att 25 000 människor ska samlas här och dricka alkohol. Vi får inte göra det någon annanstans... Vid någon annan tidpunkt på året, jag vet inte hur det är i Uppsala, där måste det väl också vara samma sak ja. men... Det är ingen som förbjuder dig att dra ihop ett gäng på 25 000 och sypa imorgon om du... Jo, lagen men det är ju... Ja, men om du hade gjort det så tror jag inte du hade blivit resterad Ja, men hade du att ihop 25 000 imorgon så hade det nog blivit <laughs> uh, ja, Nej, det är inte, men jag skulle ju kunna alltså... få köpa det. det, har ju hänt Alltså det är liksom, det beror på vad det är för polis också Ja, jag tycker du är lite bakåtsträvande fortfarande märker ja, nej, nej, jag, jag, de, Dels för att jag är emot allting som har med studenter att göra Och dels att jag är en bitter människa Dels för att jag själv inte ser det roliga i det här Det var ju ganska många som fick böter för att de pissade på ja, en allmän plats så det är 800 spänn, ja. vad fan det är. Det var det? Ja, det var jag ganska många som fick Men har dragit in lite av ut på Nej, jag Det var så skönt. jag pratade med en uh, Friend of ours Som sa samma sak som var där Och så sa att ja men Då fick de, de, de in massor Det var många som åkte dit för det För urinera där Men vad fan att de drog upp en halv miljon På, på bötesläpp Och på folk som pissade liksom <laughs> jag tror att de pengarna hamnar ju ändå inte rätt Så att säga, det är inte Lund kommun som får tillbaka dem Nej, för, om, mm. om tusen pass kissar i parken Och åker dit så har vi finansierat hela... Okej, okay, jag tror inte det var så många. Nej, eh, det kanske det var, jag vet inte. Men, eh, så blir det är det polisen som istället. uppmanar folk att kissa. Och sen griper dem. Det kanske är så att all, all urin ger parken fin grönska. <musik> vet du vad, samma bilar har blivit dödad. I sin lyxvilla. Som här, har ni sett bilderna på den? Ah, ja, Nej, det... det känns inte som Hilton. Det är, det är inget diskret hus dock. Alltså, jävla, Nej, det... Men det var ändå svin Det till, en här miljonklassen. Ja, och det är ja. ganska stort tomt och stora murar. Ja. Men det är, är inte diskret. Där har han dödat ganska brutalt med. Vad jag läste ett skott i vänster i bröstet när jag lagde ner på. Jag läste två skott i huvudet och ett i bröstet. Okej, ja. Okay, ja. Han ja, dog, oavsett. And And ja, det vet vi, vi, vi, vi är inte det heller. <laughs> Fortsätt han med det. USA, USA hade aldrig gått ut och fejkat det. För de har ju verkligen velat ta ihjäl honom. Så det, jag så att säga vad de skulle vinna på att göra det. Men eh, grejen är som jag har tänkt som eftersom det är så fruktansvärt jävla du så. Mm. Ja. Så, ja Det hade varit guld att få veta hur hela det här momentet gick till Visst, Alltså i en eldstrid så är det ju kanske lite spännande stämning Men <laughs> man hade ändå känt, alltså var kul att höra vad den här Navy SEAL-soldaten sa När han skötar Tänkte ändå hur mycket han har på sina axlar Vilken mäktig jävel han har skjutit i huvudet, precis Och det var en DAY Ja, eller, eller precis <laughs> men Det var kul att höra vad han hade sagt, precis i de här knäpporna i att Han såg skön i USAs nationalsång. Och sen är det snack om en annan grej också. Det här kan vi omöjligt veta, men USA gick ganska snabbt ut med rapporter om att han begravdes till sjöss och så här respektfullt med böner och hit och dit. Det hade också varit sjukt, med tanke på hur heter det Guantanamo. Ja. Det här skandalen som hänt där. Det var intressant att se hur det här gick till på det amerikanska fartyget när de så att säga dumpar något med tyngdor i vattnet. Det är en väl... han måste ha fått där. Att det fan, Men ska... äh, eller så ha fått... inte då? Nej, de begörde honom till... De, de dumpar hela kroppen i Ja, jag vattnet. tror. Jag tyckte det var stundt om det. Man flyter ju land där sen. Ja, det blir <laughs> jobbigt. Ha han, det är ju samma. Men grejen är att... att, att... När man går ut så snabbt och demonterar sig, jo, men han eh, fick en värdig begravning nu det innebär det, var kul att se vad de, vad de faktiskt gjorde i det läget. Ja, det, det, är, det är ju såna fråga som. Vi kommer ju aldrig reda på det här, men som du säger, är ju svårt att tänka mig att de stod och höll handen vid bröstet och liksom så här: Faväl". Och när nu går och de ju... inte ut, de vill ju folk ville ha bevis. Eh, och de går inte ut med bilder på samma från de att det är hyggliga bilder eller vad. Det var. Ja. <laughs> känner man på så här fan alla igenom skulle kunna göra så rita ett penis på kinden <laughs> men, <laughs> men, så <tar> <laughs> eller sätta kvinnokläder jag tycker det är, jag håller faktiskt med Obama och han sa där att man inte ska behöva publicera bilderna nej självklart. vad fan ska man göra det för egentligen ja, det är också så fort de där bilderna blir publicerats så börjar ja, det är, då hade ju folk sagt, nej det där är inte Obama eller, ja, så, nej, eller så har de sagt såhär, ja, men vad fan det där går ju att manipulera vad ja. Ja, jag skit till att släppa bilderna ja exakt, och man tänker och man tänker på de som har bin Laden som eh, sin stora ledare och hylla honom ja. det triggar ju bara igång dem ännu mer, och de skulle liksom det blir ju ett hån mot dem nästan Om jo, de skulle visa bilder på hur han ligger döda Det blir en trofé av det Precis. Men nu är det, det känns som att Obama är lite så här, Eller att de kör lite såhär ja, Och så vissa kanske inte tror på det här, Att han är inte död Nej men visst, tror det då Varför skulle de ljuga om det Nej precis, hade de inte tagit han Då hade han ju lätt kunnat gå ut ja. Med film på på att säga Hej, här står jag ja. Jag funderar på det i den här attacken då Som de gjorde Ja. Så har, har de liksom fog För att döda de övriga I huset, hans fru över hans bror och... ja, de, Han använde en kvinna Som mänsklig sköld som ja, de han precis, också sköt. Alltså, Har de rätt att döda henne ja, De har inte rätt att döda och, och, Jag tror inte hon dog, de dödade en annan kvinna I huset och, men de, de har väl inte rätt att döda någon av dem egentligen? Alltså de var ju beväpnade de, Så att det var ju självförsvar Men de har ju fortfarande gått in det är inte så att de blev överrumplade av de här personerna utan det var ju de som försvara eh, Bin Laden. Ja men alltså vi ska ju ta det här från början också. De, de har gått in i ett land utan tillstånd. De har alltså invaderat ett land. Ja, Nej in... de har haft tillstånd att vara i Pakistan. Ja de har samma Pakistan. Eh, så det har, det... De gick ju... Det... De gick de... in i Irak och i Afghanistan vet jag inte hur det var. Men... Ja men Afghanistan har de ju truppar. Ja. Men i, i, i, den pakis, regeringen där var ju jätte. De såg ju det här som ett över, Alltså såg ju allvarligt på det här så att säga. De har ju alltså, varit mot eh, Pakistan. Också. Visste, ja, men Pakistan visste ju inte att det här skulle äga rum. Nej. De hjälpte ju inte till. Nej, men de visste ju inte heller att Bin Laden var där, säger de. Vad säger de? Men, de, men, de, de är, nej, alltså de, det var ju inte så att Obama och Inga frågade. Vi kommer här nu imorgon klockan åtta. Nej men de har ju haft en massa Aktioner där hela tiden Ja men jag menar de, var, de, de, de har ju fortfarande, de, de de har fortfarande in, Gått åt, in åtta och... Ja men de har ju fortfarande gått in i ett land Utan att De, de har inte tillstånd att gå in och göra det här Från den regeringen Ja, Pakistans regering Är, är du säker på det? Ja, för, eller de gick ut i alla fall själva Och sa att de såg, som såg, liksom, att de såg Allvarligt på det här Att de hade Går så allvarligt på... Att de hade gjort det över Pakistans suveränitet. Så Pakistan, och... det är så allvarligt på det. Eller vad man... Ja, de tog allvarligt på det Eller de sa att sagt att det här inte får hända igen. Det är lite Det, det, det diplomatiska... Att liksom det här är inte okej. Okay, men det kommer liksom inte hända igen. De kommer inte döda någon fler gånger heller. Nej, precis. Inte i Pakistan i alla fall. Nej, nej, kanske, någon annanstans. Ja, kanske någon annanstans. Men... Uh... Men också som du sa, den här eh, supervillan som man levde i, med uh -huh. eh, bilder de bilderna man har sett, det, det ser ju... Vad fan är det för liv? Det ser ju mm. ganska risigt ut. Mm. Det, det, är det, är det, det känns som att det är bara en dyr byggkostnad, sen är det ingen lyx... Det, det är betongen mm. som har kostat. <laughs> ja, precis. Alltså, platsen, man, ja. Tomten och kan också kostat lite mm. mm. mm. mm. Murarna har kostat lite Men det känner är läsa att han, han I sitt testament gick, Eller hade skrivit något ja, Gå ihop och gå ut i striden Och så har skrivit Jaha, okay. Det känns rätt surt där När man har tillgång till miljonvilla Men nej, den delen inte med sig av Han bara <går> ska gå ihop De trodde att han hade bott där i tre år Ja, äh, det, att han, det, han hade det, hållit sig hus. gömd där i tre år. Men nu undrar jag vad han sysselsätter sig med i ett sånt hus. Ja, I tre år. Han, ju, han måste han han ha någon till lunch. har inte haft hus. huset många gånger heller. Tog Nej, precis. Han måste liksom vara frimärksamlar eller virka eller någonting. På, <laughs> okay. uh, PlayStation. PlayStation skulle kunna vara. Det yeah, nice. Man sitter <laughs> uh, med <Osama. laughs> <laughs> Man möter Osama på Call of Duty. <laughs> Man sitter där med Call of Duty han bara och samma understräck så här, 62. Nej <laughs> ja. äh, Men det är en annan sak som är kul att den här... Äh, i, I USA har det någonting som heter en korrespondent, kor, heter korrespondent äh, dinner, diner, jag vet inte vad den heter. Äh, den här middagen när mm. all media samlas. Mm. Och äh, det var ju här för några år sedan som äh, Stephen Colbert roastade George Bush, som är en sån klassist. Ja, just det. Att om George Bush. Och Bush ser inte alls särskilt road ut av det här. <laughs> och det här har ju blivit med åren så har det ju blivit någon sån här på senare år. Att de typ så. Ja, det är, det, är, alltså det är bara humor. De var så snacka skämtar om saker och ting. Och den här Obama har ju ganska mycket humor får man ändå säga. Ja. Han är inte så stiff som tidigare presidenter. Nej, precis. Så Jag såg den här på, på YouTube. Uh, och uh, det här var bland de roligaste Som någonsin så att säga Som när uh, Stephen Colbert gjorde det Då var det bara, var det, bara det som var kul uh, Nu har Obama själv gjort en trailer uh, På den här The King's Speech Fast det heter The President's Speech Han ja, okay. har gjort massa grejer som är så jävla kul Det mesta handlar om hans uh, Födelse, vad heter det, birth. Donald Trump gick ju emot Ja just det, hans födelse test. Ah, precis. Ja precis, och han, var född, han trodde inte han var född i Nej, USA Nej han trodde att han var född i Kenya istället precis. Och är man inte född i USA kan man inte bli USAs president uh, Så so det var ju jäkla, han skämtade ju massa om det ja. Men bland annat det som var så kul var att Seth, uh, den, Det är alltid en inbjuden komiker och det var det Seth Meyers som är headwriter på SNL, mm. från SNL. Uh, Han stod och snackade och det var väl ett tal på kanske 20 minuter När han skämtade om allt och alla typ Ja. Och då, då skämtade han bland annat om Osama Bin Laden Att fan det hitta han Okej okay. Det var i typ lördag Nej det var inte lördag Så det var i söndags förra veckan Så det var alltså en vecka innan de dödade Obama Var det som fick Obama ja. att gå igång Nej nu, nu jävlar nu ska vi fan hitta honom. Jag tyckte det var så kul för jag såg det här igår Ja då ser man så här hur Obama sitter och skrattar lite Men det var också så att han skrattade åt allt Verkligen han har, Det går inte att läsa någonting ju Han har samma min på allt Men det är, för han måste ändå veta om det att vi är hyfsat nära nu Redan då så att säga Vad hände med Osama och din lärningsskämte nu? Jag såg att han var med i ett program Jag tror det var utländskt program Osama? Ja, nej Osama <laughs> Ja <laughs> man var med i game shows och sånt. Ja, precis. Jättelätt att hitta. Nej, men Obama han var med i någon sån här så fick han så jävla dumma frågor. Så att han, efter tag, eh, svarade han så jävla ironiskt. han fick så här typ, ja. jag vet att detta var en, en fråga som kom upp Så frågade han om han hade en dator. Ja. <laughs> har Han bara, jo, alltså, jag ska ju ändå svara liksom trevligt. Han var ju med jag är ju sorsk president så <laughs> Jo, jag har en dator. <laughs> Om liksom. inte riktigt. den klassiska frågan kissar du i duschen upp Fan vad äcklig fråga, det är en klassisk fråga ja, Det är en klassisk fråga, men det var, det var i Jag tror det var i något Z-TV-program alltså, Jag uh, inte, det är ingen klassisk fråga till en president Nej det är det inte, men det, det jag tror det börjar i Z-TV När det var någon artist som blev intervjuad Typ 18 eller något sånt du, du. Ja. <laughs> Så kunde läsa Eller tittarna mejla in Och fråga vad som Så såg man det här flödet I, i tv-bild Så var det inte alla frågor Som de tog upp Kiss, Kissflödet Nej, nej, nej. nej jag menar... alltså, är, är, är, Frågorna som kom in Så man i bilden ja, äh, <laughs> Och så och var bland kissade. annat kom Kissade i duschen upp där Sen så dök det liksom upp varje vecka Vilken artist den var Så var det någon som ställde den fråga Kissade i duschen <laughs> Det är helt jävla underbart <laughs> ja. Men äh, jag kom att tänka på Under attacken äh, ja, När hon avrättade Bin Laden Ja, tillbaka till det ämnet Ja, precis så um, följde ju hela USA:s inte regering men hela försvars uh, ja så ja, det var och Obama och vicepresidenten Joe Biden ja. och uh, alla satt i det här situation room det är klassisk ja. men ja, jag vet alltså jag trodde faktiskt inte det gick till så i verkligheten man ser ja. den här klassiska Hollywood uh, rullen eller ja, scenen för sig när de underst, sitter och tittar på en stor skärm och man har kontakt med officerarna som är utför attacken då, och det var verkligen så ja, ja, det, var verkligen. det är verkligen men det, det ser ut som den här bilden det, det du snackar om ja. den här bilden ser ut som alla sitter eh, riktade mot en och samma punkt så det, man får eh, uppfattningen om att de sitter på här 14 <laughs> <laughs> det så här 14-tum steg det ser så jävla dumt <laughs> Det kan, de kan ha det vill kan lite vi utrymme. Det är kanske en logistikfråga i vita huset där. De lyckas ja, inte förstå dummet de... kanske. Kan, kan, kan. kan, kan ju vara en kastkamera de filmar med så att de vilka inte dra upp formatet för Nej, det är där ja, det ligger. Sant. Det är kul det. att vi väl diskutera formatfrågan <laughs> i Osama bin dina attacken Arbetskada. Arbetskada ja. Men, Hillary, ja. men Hillary, den enda som håller på munnen på den här bilden så. Men vet du det roliga också snälla märket i sid som Obama sitter så här, typ träningskläder han har basketskor och några så här halvsvettig jumper på sig så han har typ varit ute och lekt med kidsen på trädgården och sen bara nej nu ska jag gå in från trädgården och, och samma <laughs> pappa är små tillbaka eller <laughs> ja, vi kan lira med när att dör uh, jag, jag är lite imponerad att, att det faktiskt inte läckt ut attacken jag undrar hur länge jag... de planerat det. Om det var liksom att de bara fick upp ett spår jävligt snabbt. Och sen alltså alltså... nej, spåret. Första gången de upptäckte. Eller som de miss, började misstänka det här stället. var ungefär för ett år sedan. Augusti ha. förra året. Det var så, ja, alltså. det var väl det. Men han hade rastlösa med någon bil. Jag kommer inte att vad det var. Alltså, det var ju en av en kurir så att säga. En, en sån här nära medarbetare såhär, som hade... Lite av en slump blivit upptäckt av eh, Pakistans så här, underrättelsetjänst så de följt efter han till det här huset. Sen har de ju övervakat det här huset ända sedan dess. Så... Jag tycker inte om, de, om det heter så officiellt men egentligen bara hittar de honom när jag köpte lite groceries på sin nästa liten Det Då kan man köra med sin bil. Ica-kun <laughs> ja. på... Abortabad-snörhandel. Ja, ja, precis. <laughs> alltså, <laughs> alltså, alltså, mm. alltså mm. jag skulle vilja köpa SIG, jag har väl bort skull. Mm. <laughs> ja, jag har tänkt att Så känns om att rigga här lägenhet i närheten med sjukt mycket utrustning och År, så på komma att där titta titta förbedligen fan. Vi som helst. Men det, det var väl lite sådär, de hade typ egentill soppa skit på inne alltså de har ju verkligen tagit hand om allt. Det fanns ingen telefon, inget internet. Ja, hade det enda utan tillstånd. Det var så de hade han och... Ja, man, så var det Nej, men de hade ju äntat sopparna bara från till två såna grejer. Så det är klart får du bara ögonen på det då så blir det blir misstänkt misstänksamt direkt. Det var lite kul när de intervjuade folk runt omkring, du vet, de här dagarna efter nu. Ja. När de frågade någon, liksom, misstänkte ni ingenting? Att, att, jag menar, det är ändå fyra meter hög mur här. Det är ingen annan som har, liksom. Och så bara, nej, vi visste Så var det någon så här kille, pojk, typ man kanske var, 10 tolv. Som intervjuade, de bara, nej, vi misstänkte ingenting. Det är var visst så att det bodde fyra personer och att de hade två kossor. Hur framgår om de här korna dog i attacken? Nej, jag tror faktiskt inte det. Det var inte så många. Det var det? Fyra personer som hade dött totalt. Så att det var ändå hyfsat smärtfritt. Ja, men det var väl bara typ tio personer där totalt, eller ja. knappt det. Sex. Fan, var, fan var fyra. Det var dumt. Det var ingen kid och skulle <laughs> Ingen skadad, fyra död. <laughs> men de hade ordet att döda. Döda honom. Eller order De hade tillstånd att göra det. Men de skulle väl se gripa gripan Det undrar jag egentligen. Om hur mycket det ligger i det. För de vill ju säkert bara ha honom död. Alltså problemet är att. De hade ju tagit tillbaka en tid USA. Och är det någon som hade fått dödsstraff. Så mm. hade det varit han. Jag kan ju garantera det. Han har ju inte kommit undan dödsstraff. Men, det, men de en ju... att det är en äckligt tung För Obama att ha. Han, ja, det är. Hans popularitet hade ökat från 47% till 57% Och det är rätt mycket ja, ja. över natt sådär Det är, ja, det är Mycket Alltså, han är död Jag tycker det är rätt sjukt Man firar väl inte genom att stå och jubla att en person är död alltså... Fast i säger det kan vi ta åt andra hållet också Det var ju folk som stod och jublade när, när planen flög in i World Trade Center var det det? Jag har inte sett någon bild på det. Jag har hört folk mm. säga det men jag har liksom aldrig själv sett Alltså någonting. jo det var det ju. Eller rättare sagt inte just när planen, när det väl hände men när, när Al-Qaida gick ut och sa att de tog på sig attentatet mm. så att säga. Då var det ju folk som, alltså de, deras jubelbok brukar, de såg ju brännande flaggor samtidigt också. De tar ju det i segret. Mm. Så att, det, det brukar se kanske lite mer aggressivt ut. Men det äckliga med det amerikanska vet, när de sitter på Times Square och håller upp de här flaggorna. Ja. Det blir så jävla. Sen, alltså, de, är, de är mycket bättre på propaganda där borta också, känns Det som att uh, han är ju i amerikanernas ögon Så var han nog farligare än vad han egentligen är. Ja, jo, precis. Var, han var ju jag... en symbol. Det är liksom ja. ena folket det uh, har inte varit för... särskilt verksam nu De senaste 7-8 åren heller, tror Han man. har ju typ inte kunnat göra någonting Nej. Sen efter september knappt Nej. Nej men det är ju spontant Så känner man Spontant kan man förstå det här ljudet igen Men det är ändå något sjukt jordsmartigt När de bara står och skriker USA utan vi, Ja vi... Jo, det är det ja, För att någon, en person har blivit dödad Det är, ju mest men det, det är, sjukt, det är sjukt amerikanskt ja. Ofta Många av de här amerikanska frågorna Det är lätt för oss All, något sånt här händer ju aldrig är ju Nej. Hur hade man reagerat om du typ Hade varit någon man själv hade känt Som omkom i den här Ja fast jag tror inte man hade blivit Glad för att gärningsmannen Har blivit dödad Nej, det är sant Alltså jag tror inte det, jag hade inte känt det så Det är liksom, eller vad man ska jag säga Alltså, alltså vad fan det, det är ju inte det en... liksom, eller? Nej men det hjälper ju ingenting alltså, Nej, det är ju just... alltså, inte det jag vet, som det man mår något. bättre av Nej, det förändrar ingenting det man, gör, det man mår dåligt av är ju saknaden av den här personen som har dött Jo, precis, och det, och det, det är förändras inte det. Nej, Nej det, det är sant faktiskt, det är sant Tror ni att det kommer, kommer en motattack En kraftig eller Just det här Om jag återgår till hans önskan I testamentet att man skulle gå ihop Och gå i krig mm. Jag läste också att, att hans aktivitet Har minskat minskat rejält tydligen Sen attackerna Han, Bilal, han, lär, han, ja. nej, han har inte kunnat göra något Nej men han namn är inte alls Lika tungt längre i, i Arabvärlden han hade väl något uttalande han satt i någon grotta där han uppmanar folk att fortsätta kampen liksom men det var väl i princip det sista man hörde från honom innan han gick helt i exil. Jo precis. Men sen också jag tror med hela Arabvärlden det hände ju andra större grejer där så att säga ja. med äh, Och så Al Qaeda som nätverk är sjukt stort. Ja. Ja men det är ganska det är ju ganska det är som du säger det är nog stort men det är nog ganska Vitt så att säga De organisationen det är kanske inte så bra uppbyggt längre Tror inte jag Nej jag vet inte hur pass organiserat det men Nej precis det känns som att det är mer kanske En franchiseverksamhet. Ja, Jaha det är lite klubb Man liksom eller... använder deras varumärke Men man får nej, stå precis. för gärningarna själv <laughs> men, Nej, nej det, det, det känns som att de har lite mer problem nu När det är uppgår överallt De kanske inte kan ta sig ja, Gå så obemärkt förbi nej. Um, så att, jag vet inte Men, uh, Och sen det kommer nog ta ett tag också Det är inte så att de här attackerna de gör De, de är ju ganska bra planerade Det känns det som Det är inget man slänger ihop Nej, kväll på puben direkt. Nej inte de här attackerna som uh, Ja, mot uh, Fillingtonen i alla fall Nej. Men uh, jag läste någon uh, Artikel om uh, Ett attentat i Pakistan nu i, i samband Eller strax ja, Det var typ samma dag som uh, Bin Laden hade blivit dödad. Det var en 12-årig självmordsbombare. Sifan. Det är ju illa när det, när det går ner i åldrarna så. Jag fattar är inte man är kan... Illa är så mildt också. <laughs> är det inte okej? Okay? Nej. <laughs> det Nej, det är, det är sant faktiskt. Det är sant. Denna veckans Google Alert är... Uh ja Det är någon som förkortar ordet till exempel Antingen så skriver man mam Om man skriver om nappar och skit Det får in hela jävla tiden Jag är så trött på alla förbannade nappar Men sen så är det människor De här Fjortidsmammorna känns det som Som håller på att bli föräldrar Som har börjat förkorta på, Det är en blogg Hon har börjat förkorta att hon ska bli mamma Så skriver hon M -A -M, m-a-m Så skriver hon så här Någon är jag som ska bli mamma Tips på skvaller <laughs> Om mamma och sånt Var du en svensk kvinna? Ja, <laughs> ja. Det, alltså det känns som att hon är så här, Kanske 16 bast och ska bli mamma Och kör sådana jävla förkortningar Och säger bara, hur fan Du ska inte föra ditt arv vidare Känner man spontant Det känns som att man är, om man är 16 år sedan Man är inte avslappnad eh, Nej, men jag vet inte Jag, för, jag trodde att det var ett skämt först Men eh, det verkar inte vara det riktigt ja, vi som har lanserat det någon mer än jag som ska bli mam Är sitt överskriften Annars är bara... det den starkaste lysande stjärnan På mamhimmeln just nu ja. De nya bitringarna som mamma släppt Åh, oh. bitringarna? Bitringar, bitringar. det för hundar eller? Nej, för, för barn Alltså spädbarn bitringar? Och de ska tydligen vara väldigt <laughs> Bitringar, ja, alltså, ja. Samma håll, det är ju tuga lite Typ som napp, fast du kan hålla i den, ja exakt och um, då ska vara väldigt pedagogiska eftersom barnen utforskar allting med mun mm. När de är små Så det kanske är något vi ska testa Vi ska komma ha en um, där vi provar alltså de olika, olika produkterna Man party fast med man man. Ja. man party blir det Ja alltså så mycket som jag har promotat det här mamföretaget De borde skicka över lite de Borde skicka över lite sprida ja. och För att man är nog fan det bästa det bästa du kan få tag på på marknaden. Det känns som det i alla fall. Ska vi göra en personiligård och ringa upp mamma och säga att vi har nämnt deras namn i vårt radioprogram. Ja, Eller vår ja, podcast ett antal gånger. Det ska vi göra. Så Jag kan vi säga till våra kära lyssnare att nästa vecka i nästa veckas avsnitt så kommer, är det nog mycket möjligt att vi kommer ringa upp uh, det här mamföretaget. Det är den och för be om och, och säga att vi har promotat företaget och att vi Ja, nu kräver lite produkter. Då kommer du så... ut på lite live tyska så att säga. Ja, precis. Och jag vet inte, jag har inte studerat tyska. Har någon av er ute? Jag har, jag har faktiskt tre... ja. Fem år till och med. Fem år tyska. men det gör mig ingenting. Jo, det gjorde det, Angus. För nästa vecka, jag säger bransch, vad ah. är det? För nästa vecka så är det du som sitter och. Det gör är så... mig äran att få ringa av mamma som är det i Tyskland. Ja, precis. Men jag vet jag vet inte. Jag inte. Vi är så glada om vi kommer till växeln. Ja. Ah. Men, men man i alla fall Sverige det, det kanske ihop. blir nästa vecka Att vi ringer och pratar med dem Vad ja. heter Babyprodukter på tyska Kinderprodukter <laughs> <laughs> Okej okay, då Men det, det får vi höra mer om så nästa vecka så, Men så länge så gå in och kolla på Manbaby.com uh, Jag skulle behöva lite babyprodukter hemma. Det är alltid nice Till dina kvinnor Ja, det fann det så. Det kom Amelie i källaren. Han ja. lite <laughs> Det var inte baby, det var ju barn, baby. Han fritzel. <laughs> Nej, det är Ja. Sitzel, så det är, så jag, jag kör snitzel såna typ. Om fritzel eller fritzel, hur är det nu? jag bor ändå på tredje våningen där när jag Nu fan tänkte över det här och har någonting i mitt jag. Har du förråd i källan eller jag börjar upp faktiskt? Så jag har ju du har alla möjlighet Du är allmägdig att, <går> all att, <går> all att ha två sådana hagom. <går> ja, exakt. <går> instängda kvinnor. <går> ja. <går> ja. <går> <går> det är bara inte ett Du skulle <går> kunna ha så. bara gå upp där och ja. Som det blir gamla När när när ges. Vi kanske ska nämna lite snabbt att det har varit ett bröllop i Storbritannien ja. och det var mellan prins William och vad heter han? Kate? Var det? Kate Middleton K hette hon. va? Det, ja, det kan du stämma. Detta har passerat mig ganska bra förbi faktiskt om jag ska bli tärlig. Ja. Man noterade typ ja, noterade faktiskt precis dagen innan tror jag. Ah, ja men det var typ något som jag också gjorde. Det intresserar mig inte någonstans. Nej. Eh, vi, de postade någonstans att, vad var det? 500 miljoner skulle se det här, den här livesändningen. För. Ja, jo, men det är, men jag är lite tveksam. Vad tror ni att. Jag tror det är mycket möjligt faktiskt. 500 miljoner, det är ändå en tiondel av världens befolkning. Mm. Men du kan tänka att de flesta amerikanerna kollar på det här. Ja, det var, det var ganska <snar> stort i USA faktiskt. Ja, okay. ja. Kanadensarna kollar på det här. Australien kollar ju på det här. Britterna själva kollar ju på det här. <snar> Sen, Kineserna ja. kollar inte på det här ja, det är fan. Indierna kollar kanske lite, ja, det kanske. kanske lite på det här Alla, alla länder med monarki kan ju tycka det är lite halvroligt uh, Men är det... Det är liksom, jag vet inte hur, hur, stor, hur många som i Sverige som tittade Men det är klart att det var några så att säga men, typ Victoria och kan... Daniels bröllop är ju en fis i rymden, Ja uh, Shit, här snackar, vi, här snackar vi business på uh, riktigt uh. Det är ändå en röntg, gammeldags lite stiff Men det är ju lite skärm med monarkin alltså yeah. syns ut som ett eh äh, rå... det är inte så att han har det för snittet på sin karaj han precis <laughs> han twittrar så <laughs> ett... det sena så snittet ut äh, <laughs> ja, kan ja, du fan, kan det du ge jag... sig en upprättning jag känner att jag nej men det. jag jag försöker med att han twittrar inte direkt från allt altaret för vad illa jag tänkte de presspilarna så så så brev så, så, så knappar på sin iPhone och är skitglad och twittrar <laughs> yes. det är precis vad det sa det på löpet i alla Inför det här borglopet så hade SVT någon um, korrespondent som uh, rapporterade varje morgon från Storbritannien. Men det var de sämsta reportagen jag har sett nu, ja, ja. någonsin. Ja, det var nästan värens synsvenskans webbtele. Det var det jag, med det här två snabba liksom. Det är den nivån det ligger på. Ja, ja. De här nu gör två snabba på balkongen ja men problemet är ju att det finns ingenting att rapportera om allt, går, allt är så jävla planerat så inget oväntat händer ju. ja och då blir det sådana tråkiga rapporteringar ja till exempel kan ta som nu när du säger det en av de här rapporterna eller en av de här frågorna som kommer upp till den här utrikeskorgen var hur de vanliga Londonborna, hur de Ja, hur de agerar nu inför bröllopet. Mm. Eh, nej, de fortsätter sina vardagliga liv. Folk går till jobbet. <laughs> det var ungefär så. No det var shit. Vad de hade att shit. Jag trodde att alla bryckte i kräm och rakade allt kroppsåt. <laughs> och sen var det en massa frågor om rykten kring typ bröllopsklänning och tårtan och buketten och så. Men eh, nej, det fanns inga rykten heller för att allting var topphemligt. Så att man kom liksom ingenstans med de här reportagen. Det var helt intetsägande. sägande. Nej, år. det är vi själva tråkigt det ja, tror jag. Faktiskt. jag. Jag kan tycka att hon spelar liten, ä, ä, alltså en liten annan liga. Jag tycker att han alltså nu är ganska snygg, Jag vet inte, ja, hon vet inte hur det. hon ser ut faktiskt. Jag måste ta mig en koll. Brunett. <laughs> Tack ja, Magnus, du ja, målar målare och älskar ut Jag känns inte som att de är kända för att vara så här egentligen. Ja, jag jag, jag kan tänka, han... Um, var det, det var inte Prince William som var så skandalomsusad, det var Harry. Nej, Harry ja. Hur gammal är han? Han är väl typ som dig tror jag. Ah, okay. Harry lät så här crazy. Oh, crazy Harry! Uh, <laughs> han är, är, är ganska <laughs> <Yeah>. crazy. Vad ska du säga? så jag ska säga att jag ska säga att Crazy Harry is in jag ska säga att jag men men eh, måste visst hon ser ju ganska bra ut men är inte det också grejen när han är ju prins Jo han kan Nej, ju, ju han så... kan få vem man vill lite ja, status på Ja vis. jag om man hade träffat någon så ja. <laughs> <Vad laughs> är jätteshock äckel Vad roligt det hade varit. Ja, det hade det faktiskt varit. Han har ja. kommit hem till prins Charles. Tjena fassan. Ja. Han är nu tj. Den bor ensam. Såna 170 Kentucky fried chicken amerikan så man... Svart. Även att ni säger det: för att frågan är hur det hade äh, alltså tacklats för att ja. det, det är ju lite om hur man ska. Alltså det är en officiell. De, de åtar ju ändå någon form av åtagande och, och äh, får åka på så här uppdrag och sånt. Ja. Som representant för äh, kungahuset och så. Här. Ja, och hela stormet. Ja, då kan man ju inte ta in vad fan som helst där. Så de måste göra rätt mycket så till de egentligen för att bli godkända lite så här. ja Ah, ja Men äh, Prince Harry skulle kunna komma hem med en, en sån tjej Med en sån crackhår typ. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> En mörk i ett Kentucky <laughs> Fried Chicken <laughs> Vad heter hon? Kate Moss Kommer med Men äh, kyrkan du har väl gillat i denna alltså, som blev vattnet Litt så här överviktig med tanke på din äh, <laughs> Shubby Hunter ja, Shubby Hunter Jag satt och väntade på den här attacken Men uh, You like it big Så att säga att Ja oh, nej vad kommer hela den grejen i han Chubbyhunter-grejer? Mm, bara för att jag rökar kolla igen så en gång. Den kommer från USA. Jag <laughs> orkar det. Sen var det när vi var i USA i Chicago så satt vi på stranden och spanade in stora, överviktiga kvinnor. Du känner ju inte av det. <laughs> det gjorde jag, vadå, gjorde jag? Ja, det kanske jag? jag, vet inte. Nej. Gjorde jag för att läta eller vadå? Mm. Så, alltså det ljudet gör man ju för fan aldrig Någonsin oavsett vad det är man njuter av Du har just det en gång i alla fall mm. Ja mm. Yes. Exakt Nej, så Använder du det senast? Alltså ja Det var väl senaste sån Magnus Anta, men, jag, Du, du gör ju aldrig medvetet Alltså Nej men Du blev väl exalterad jag vet inte Det Vi inte diskutera för att vi har ju det på film Som sagt va Ja, nu har jag det har det. det har jag på kassett ja. Ska vi gå vidare Med veckans ja. mail Då var det dags för veckans brev Och jag läser upp det rakt upp och ner här eh, Kära mamredaktionen Jag undrar varför ja, nästa avsnitt av podcasten dröjer så Jag tycker att ni verkligen pissar på alla oss fans genom att helt utan förvarning Göra ett så pass långt uppehåll som ni gjort Jag och säkert många med mig överväger nu att istället börja följa Filip och Fredriks podcast Mer regelbundet och endast lyssna på er sporadiskt Han eller hon har signerat mejlet med sedonymen Jag är inte arg, bara besviken Mm Mm. Vi får väl skicka en t-shirt på posten Det får bli så Nej men nej, vi kan säga så att Jag får ta på med det här för att det var mitt ansvar Att det här avsnittet skulle komma ut Och det som skulle komma ut för två veckor sedan Och det har inte gjort det Och eh, när jag läser såna här brev Så ska jag, så jag bara Säga till den här jag är inte AI eh, Bara att Men följ någon annan jävla podcast Och duger det fan inte Så ska du fan inte sitta och lyssna på en jävla skit kan du kan ta ditt jävla pick och pack och gå någon annanstans. För jag tänker, du fan, inte rätta mig efter någon jävla. <laughs> Det är hemskt, människa. <laughs> nej, men vad fan, kom man hit och gnälla. Jag vill när Jag såg en hot. Det är faktiskt om att börja lyssna på någon annans Det ja, är fruktansvärt. Det är in i. Man hörde någon form av: Du, du är ju verkligen frizzel. Ja, fan, alltså jag, jag känner ändå sån här mejl får vi ibland Och jag menar, vad fan jag, jag är väl bra mycket större än de här fjantarna Som sitter och skickar in den här skiten Eller? Jag yes. känner inte alls att du är alls stor Nej, du är inte det, nej? nej Men du är chubby hunter också Du är lite vill ha en fysisk storlek jag har, jag har ju ett sämre värde i samhället Så är det <laughs> Nej, men, eh, <laughs> I en chab i ögon är du alltid liten, Max <laughs> Det är faktiskt rent logiskt, det var bra. Jag ber om ursäkt Och eh, ja, vad ska jag mer säga jag, jag tycker, däremot så tycker jag också att du ska börja lyssna på Fido på Fredriks podcast Jag tycker att det är bättre än den här så. Och eh, sen Ja, jag vet inte, jag får bara be om ursäkt det är, Grejen var att jag tappade lite motivation Faktiskt, det var det, var det som var felet eh, Och jag blev Lat, antar jag och, och ja, det hände saker Jag är så jävla lite. Det, det gäller ju att klippa skiten När man har ett flow från eh, När du får ta en Ja, jag vet, jag vet, det, det är fan mitt fel det här Och jag har ångest över det här Och eh, det är som du sa innan, det får bli ett t-shirt på posten. Ja, synd att han inte skickade någon adress. Annars hade vi svängt iväg en t-shirt. Men nej, eh, av hela mitt hjärta och till hela svenska befolkningen. I'm sorry. Det är lite kul att vi har fått lite att folk har börjat klaga på det här. Eh, för jag... jag, jag är det är på att det finns ett tryck. Ja, precis. Jag tappar tappade motivationen och för att jag skulle sitta och där. Det var lite andra grejer som var i vägen också. Men till slut så tappar jag motivationen. Och eh, sen sköt på det hela tiden. Och sen så får man de här... Jag, för jag tänkte att det är inget jävel som bryr sig. Och sen fick men, jag det här mejlet. Men inte ens det här mejlet när jag läste det efter typ tre, fyra dagar. så inte ens det <laughs> samlade min motivation till att fär, Eller, det är nästan färdigt. men ja, Inte ens då tänkte jag att nu måste jag sätta mig och göra det. Jag tänkte fan nice. det var nice. Vad kämpar kämpa på? Det är det verkligen. Vi eh, får se nästa vecka vad vi får för sköna mejl då. Men fortsätter att skicka in till... Mamcast at gmail.com Magnus kan du Reptera äh, Mamcast at gmail.com Helt underbart då, äh, ser vi... då ses vi nästa vecka Med ett nytt mejl Deklarationen har ni fått in den grabbar Jo ja, då den är inne Den är det, ja. det är stor, stor, stor köra framför skattkontoret